padah yang lain dari itu kita harus ingat jangan kita banggakan nahnu min sulalati fulan amalnya dikaji tinggalkan karena Rasulullah berkata ya Fatimah binti Muhammadin alayki bi ya bani afdal mubdalat alaykum bi anfusikum walan aghniya yaumal yawmal kiamati shay'a rayakiyan nasu yaumal kiamati bi a'malihim fatakunani bi a'madat fatakununi bi ansabikum ala ru'usikum fataguluna nahnu muhammad dari gerana saudara-saudara. Insaf kalau kita tidak diaku sama Rasulullah kita rugi. Ini nasihat Allah wali Rasulullah. Ikuti adab Nabi. Kita cintai Nabi. Kita hargakan Nabi. Ikuti hadisnya. Ikuti harakatnya, Ikuti sakanatnya. Cinta kepada Nabi tidak cukup. Hanya cinta kepada gaumih. Wa gaumuhu Arab. Kerana bukzul Arab bukron. Ahidbul Arab li selasim. Fianni Arabi. Wal-Gur'an Arabi. Tidak cukup hubbul Arab. Hubbu Ahlul Zaid. Nabi berkata la'u anna ar-rajula salla wa salama bain ar-rukn wal majam famada yabghad ahl baiti tidak cukup mahabbah ahli bait mahabbah thariqita wa mahabbah ulama cinta itu kepada ulama-ulama wa qauluhu wali kitabih, kepada quran ikuti ajaran quran igra'ul Qur'an wa amalu bima fi dalam hadis kamu baca quran serta amalkan isinya itu Qur'an jangan kita mengaku dari quran sekarang dianjuri Qur'an habis Al-Quran hadis yang berkata itu hemar, Saudara Saudara. Sebanyaknya lihat kalumun hadir bina hemar. Dia sendiri nyeleng dari jalan agama wa istadil berbukar wal hadis. Walau anahutabi al bukar an hadis, lakukan khamtali junet fadhzi dia, Saudara Saudara. Tapi itu kalimat terhad, urido bihantafil. Kata kata benar, tapi prakteknya bohong, Saudara Saudara. Walau bukar hadis anjuran, jatuh ulama, tapi tingkahnya nyolong ayam, maksiat, kerjanya jahat mengaku dirinya bahawa Qur'an hadis akan mengalabui mata kita, saudara-saudara. Pegang -saudara. Qur'an hadis dengan tagwah, dengan sirah tayyidah, dengan a'mal mardiyah. Ini yang benar-benar manusia yang pegang Qur'an dan hadis. Wali a'immatil muslimin, ayyi ulama'ahum, as-salakus-salih, wa ulama'ul-itrasi tahira, lebih akhbar daripada ulama ulama ulamail idra'ah. Karena ulama itu magamul anbiya hum warasatul anbiya dalam hadis nabi berkata al ulama warasatul anbiya fa'inna al-anbiya alami warisu jinaran waladir haman walakinna hum yuwarisuna ilman fa'man akhda minhu bagas ahadah dihaddan wafir agama tidak beres berlenggan dengan ulama' nabi berkata sinfani minan nas idah salah-salahan nas fa'idah fasada fasada nas al ulama wal-umara'u Dengarlah kamu kepada ulama. Apa katanya ulama kamu ikuti? Apa ajarannya guru-guru kamu ikuti? Ajaran ajadatum. Lakum salaf ni'mas salaf. Al-Mugaddam. Wal-Segyat. Wal-Mahzar. Wal-Ijlus. Wasyikbu Bakar. Wal-Haddad. Wal-Atas. Wal-Amudi. Wal-Bawzir. Wal-Ba'ad. Barzir. Wal-Ba'ad. -ba Tanya. Minal-Masyaykh. Wasyadah. Mumbergudwah lana. Di dalam tarigatul adawin yang baik-baik. Itu siru kelakuan mereka. Jangan angkau tidak mau meniru kita tinggal mereka kita nak tadi dengan Nebulion Ornolaf Carlius Carlios mau niru semacam mereka itu akhirnya kita ilah jahannam wabiqsal masyid maksudannya ulama wa'amatiin yakni suguqil muslimin wajib kita cinta menyinta menjaga kehormatan muslim wa la tatabagadu wa la tatahasadu wa la tatadadaru wa kunu ribadun mahi ikhwana al-mu'min akhul mu'min la yadlimuhu wa la namun kalangan muslimina fitawajjuhin wa tarahumihim qalbasun wahid wal mu'min lil mu'min qalbun yashuddu ba'dahu ini ahadits kathira kalau kita akan bawa tidak habis saudara-saudara sebetulnya ini hari saya makzhum saya dalam sakit Sudah kali-kali dia besuru Tadi malam saya tidak bisa bangun Tapi ini hari Alhamdulillah Allah SWT memberi kita sehat sementara Untuk mengisi kepada engkau Alhamdulillah Masih isi ini, nasihat ini Tajam sekali, tapi bukan niat Aku akan memaki engkau Menghinakan engkau, membanteras engkau Menginsapkan engkau Inilah yang keluar daripada hati saya Lillah, kamu mau terima baik Tidak mau terima baik, lana khabu min amrin, wala min zaydin wala nuhabu zaidan, wala amra hanya ini lillahi Taala. mudah-mudahan menjadi satu benda yang baik saham-saham yang baik, ini kita menjadi baik, wanita kita menjadi wanita muslimat, wa kita menjadi muslimin, Barakatnya Habib Hussein al-Habdad, yang sudah dipengar dia punya managet, riwayatnya itu engkau tiru, maksud diadakan hal untuk meniru hiwayat hidupnya Nabi berkata wakfuru mahasina mautakum, wakfuu masawihin, ini mahasini ma sana yang baik-baik supaya diadakan haul mengingatkan jasa-jasa mereka dapat engkau meniru kalau tidak ada haul engkau tidak tahu di gimana maqamatul auliya maqamatul anbiya orang berkata kata kenapa bikin haul putin haddat le subwah haulnya bulan tak bikin haulnya sayidina ali wala wa haulnya nabi ya ana kamu tidak mengerti ya ana sayidina ali syuhratuhu katamzibul alam macam matahari, hari Ma tidak perlu dia belas diadakan dia dalam dia potret. Kerana dia matahari dah kenal dipotret dia sudah lebih terang dari potret kita. Ini yang kecil-kecil ini dihidupkan dengan har di suhratihil hatta istahyu. Di ilumihim wa amalihim wa adabin wa masyidna Ali sudah penuh kutubus syirah, sudah penuh kutubus tarikh. Kadalika, ma ta al -hal, la yamut, wa rasulullah kadalika ma'ayah ta'kil al-hal li'anahu la'ayamut wa huwa hayyanti gabre al-hazlil amwat wa nabiyyigul bin hadith al-anbiya'u wa ahya'u di gugurihin tidak ada hal lal-ahya, saudara-saudara. Hal hal lal-amwad. Dari ini diadakan adakan hal, supaya menjadi keremen kepada kita. Walhabib Hussein, rajulun asha fi waktina. Wa garib ilayna. Lebih cepat kita meniru. Dia punya kelakuan dari kita meniru. Sayyidina Ali, itu ada lebih jauh. Sayyidina Ali sudah masyhur Dia punya riwayat di dalam kitab kita. Tapi Habib Hussein lebih dekat kepada kita. Lebih gampang kita ujukan. Kalau kita datang satu orang, hari Mau menumpang. Dia bilang, ben. Bednya Sayyidina Ali, nerali, sana jauh. ini orang capek, asam jenuh lah bed seperti hajat lebih dekat di sini. Dia tidak jalan jauh. Di sini lebih dekat sama-sama itu bed sama ini. Kita mohon Sayyidina Ali, Itu adalah subuh gol ummah Islamiah semuanya. Allah subhanahu wa taala engkong aje Dan hal itu bukan buat kita saja. Ulama lain dari sada ada halnya di hadramus sada ada ialah hari tahunnya Syekh Salim Abdul Rahim Bangzer. Ada ialah hari tahunnya Sebcaiit Amudi lebih besar lagi. Harnya di mana tanah Jawa juga ada halnya Kiai itu, Kiai ini, Kiai Mas Alwi, Kiai Mas Hasim Tebuirong bikin hal. Ataupun Raja Kartini pendidik perempuan ada halnya Nyonya Kartini. Soekarno bikin halnya Maknya baru-baru Hamka bikin hal Abu. Bahjamayangkir halnya bikin hal, Saudara Saudara. Aini menajakan hal kita tidak bisa diingkar. Minta jasa Allah dan awak sabanang MCG kita punya haul dia bikin haul hankali 10 tahun yang kirsol tapi tahu dulu dia bikin haul halnya dia punya abah begitu saudara-saudara wong orang-orang Surabaya yang kirun ala sol sol tapi nengken dia nkar sudah haul haul tadi delapan orang bicara haul itu beda tambah 9 bahkan engka lagi tambah 10 sekarang sudah 11 engkari lagi nanti 12 saudara-saudara hal-hal bikin hari bikin tanda mudah-mudahan berkatnya saja pina ada efna, wamajaik hina. Tak tahan mukus, tidak usah kita majangkan. Walhalik sudah kelaparan, sudah hampir kokos setengah satu. Ammahumakfir dunubana, wa suruubana, wa taahir dunubana, wa hasir mengalabana, waafina waafanah, wafirlna warhamna. Ammahumakfir tuh tak awsa mendunubina,